Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Lotten Kolin. Jag minns när jag för första gången satte min fot på Ekots nyhetsredaktion. Bland det första jag fick lära mig var dödsterminologin. Skillnaden mellan att omkomma, dö och avlida. Omkomma gör man i olyckor, avlider gör man naturligt och dö, ja det kan man använda i resten av fallen som behöver beskrivas kortfattat i ett nyhetstelegram. Och så motsvarigheten, när någon tar död på någon annan. Där fick jag hjälp av juridiken. Att döda, dräpa och mörda, det hade helt enkelt olika betydelser. Men vad är det då för skillnad på en signature strike, en targeted killing och på en personality strike? I stort sett varje dag ser de uttrycken i amerikanska tidningar och tv-sändningar. De obegripliga och svåröversatta orden dyker upp när drönarkriget ska beskrivas. Kriget mot Al-Qaida som förs med hjälp av fjärrstyda förarlösa plan på platser som Yemen, Pakistan och Somalia. Drönarna, beväpnade med missiler, flyger fritt över oåtkomliga bergsområden i länder där terrornätverket Al-Qaida tros konspirera mot USA. Och när missilerna då och då avfyras, då är just frågan... Var en signature strike, en targeted killing- eller kanske allra nyaste uttrycket- som den amerikanska underrättelsetjänsten CIA- introducerade förra året? En TADS, terrorist attack disruption site. Ofta skimmer orden sikten, gör det svårt att se klart- se och uttala vad det faktiskt handlar om, att döda. Debatten hamnar där uppe bland molnen där drönarna flyger- Snarare än nere på marken bland offren. De civila offer som ansvariga politiker i samma nyhetstexter med samma terminologi ofta kallar collateral damage oavsiktlig indirekt skada. Välkomna till konflikt. This is our moment. This is our time.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 Omgivet av bruna åkerfält ligger en ensam gård. Svarta på väggen. Det är inget sånt tror. På avstånd syns en svart fyrkant målad direkt på husväggen. This is the flag of Al Qaeda. What did you say, Mohammed? This is the flag of Al-Qaeda. Ah, the black up there? Det är terrornetverket Al Kaidas flagga, säger Mohammed är Huset ligger röd. En liten pojke leker utanför men vill inte prata. Det känns att det Can you come and show us? Han pekar bara bort mot gårdsplanen när vi frågar var drönarmissilen slog ner. Där syns ett halv meter djupt hål. Nej, det här har våla av stallbete. Sriwalmas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 en medelålders man i kostym som håller en gigantisk nyckel. Det här är min vän Abdulila och hans fångvaktare, den amerikanska ambassadören. Det är amerikanerna som har nyckeln till hans frihet, säger Kamal Sherak.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 The only thing they found for him is this this place. Yes, this, the this, skull. This, that's it. The skull. And they identified it. But nothing else. The the people who were killed were seven, I think. And they put them in, in one grave or two graves. Because they found nothing out. They were all just pieces. There were three rockets from the drone.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 Marco whatever in the sense people we are killing with our drone strikes in Pakistan yeah. and in Yemen and Somalia Abdulrahman's död satte fart på debatten i USA. I centrum för kritiken stod Obamans säkerhetsrådgivare John Brennan som kallats arkitekten bakom USA:s drönarkrig. They deserve an apology from you, Mr. Här avbryts ett av hans anföranden i april förra året av en åhörare som plötsligt reser sig upp i publiken. Jag talar om Abdurrahman al-Awlaki, 16 år gammal, född i Denver, dödade i Yemen just because his father var någon vi inte al vägnar. 16 år gammal, född i Denver, dödad i Yemen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 Militären öppnade eld mot fredliga demonstranter. Men USAs inflytande över terrorkriget i Yemen minskar inte på grund av maktskiftet. Tvärtom. Antalet drönarattacker bara fortsatte att öka. 2011 beräknas minst 81 personer har dödats. och 2012 över 200. Ingen vet säkert. Många hävdar att dödsfallen är ännu fler- men president Barack Obama hävder att de civila dödsoffren är få. I, I sure Drönarna har inte orsakat ett stort antal civila dödsfall. This is a targeted uh, focused effort at people who are on a list of active terrorists who are trying to go in and uh, harm Americans.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 Tucka sevas. Yes. It's not many foreigners here, it seems. Ja. Yeah. Nathatha. Not Edison for Längs bilvägen möter vi storögda barn som vinkar och ropar. Vår tolk Mohammed skrattar åt deras blickar. Ni de är de första utlänningarna de någonsin sett, säger han. Feeling nervous, Mohammed. Eh, uh, not not allowed.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 Let's say let's that, or suppose that he is a member of al-Qaeda. He was en an person and he used to move from here to Sanaa. every day they could capture him väldigt bråttom nu Daniel. Det är någonting konstigt. Sen blir det plötsligt bråttom att komma iväg. Männen jagar in oss i bilen vill snabbt åka härifrån.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 som bad att få åka med till sin bil en bit bort. Uh, no Sanhan. Uh, it was only that they the, the Salim körde och Ali satt bredvid. De kände inte männen som satt i baksätet, säger Muhammad Ali- och hämtar en grå rund kloss. Missilen som slog ner i bakluckan. Den är tung. De har kommit med en bit av missilen? Fortfarande bitar i den som funkar. Det är baksidan på en Hellfire-robot.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 hans huvve höjd med dolkarna som männen runt honom bär på magen, en tradition i Yemen. Jag kräver att president Abdurrahmansor Hadi ger mig min pappa tillbaka, säger Ali. Jag är delen av min lövne. When I think about him, I think who is going to play with us and who is going to give us money and who is going to What did he do when you played with your father? What did you do?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 men exakt hur det gick till verkar inget av barnen veta. Ali visste inte vad drönare var för något innan hans pappa dog, men nu vet han. Yes, ja. I ja, saw them the second day after they killed my father at night. I saw them the morning. How did that make you feel?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 konstaterade innan vi skildes åt. Vi kommer att gå överallt för att fråga rättvisa om jag vill komma gemen, och så har man att askå and den administrationen och administrationen to come för just.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 Welcome to the Public Affairs Office of the Central Intelligence Agency. Our menu options have changed, so please listen carefully. Det går ingen vidare. An attendant is not available on this system. Thank you. Efter lite runderingning kommer vi till slut fram till en presstales kvinna. Office of Public Affairs. Uh, yes, hello. My name is Lotten Collin. I work for the Swedish Radio. Uh mm -hmm. And I was just in Yemen and visited a site for a drone attack uh, that took place the twenty third of January mm -hmm. and I had some questions about that. Okay you'll have to send your query to media at uca.gov Uh and there's no one who can answer uh... I will not speak with you on the phone. Ingen kommer prata med er på telefon, säger hon, och ber oss skicka ett mail med våra frågor. And can I ask you in general, do you uh, do you comment these kind of attacks? Uh, you will have to send your query to Men något svar får vi aldrig och vi försöker med Försvarsdepartementet istället. Efter några dagars mejlande och ringande får vi prata med Wesley Miller, presstalesman för Mellanöstern på Pentagon. OSD-pressdesk, Lieutenant Colonel Miller, may I help you? Yes, this is Daniel Ehrman from The Swedish Radio. We talked the other day. Hey, how are you today?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 Men undrar vi vem ska de anhöriga till läraren och studenten som dödades i drönarattacken vända sig till? De vill jag upprättelse. Who should they turn to to to to demand justice if we if you don't you're not even answering questions about the attack? Certainly, yeah, I I understand your question. Uh, you know, we just can't get into the specifics on that at, at this time. I'm sorry. Well, who who should they turn to? Uh, at at this point in time, I I really don't have an answer. Vi försöker istället få träffa Jemens president, abdur Mansour Hadi. Han har nämligen sagt att han informeras om alla USAs drönarattacker i förväg. Men inte heller han tar emot oss. Tack! Är det okej för dig att Det gör däremot utrikesminister Abubakr Bakr al-Kirbi. Och han bekräftar att Jemens regering eller säkerhetstjänst alltid informeras om drönarattackerna i förväg. Do you, eh... In the government get the information before every attack från USA. Presidenten har indikerat uh, uh, att de att informera regeringen– –och säkerhetsagentierna, och de får det okay från dem. Vi inte bara informeras, vi godkänner alla attacker innan de sker– –säger utrikesministern. Så tycker han då att attackerna som blir allt vanligare är framgångsrika–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 If we have to fight terrorism, du Okej, okay. okay. so Utrikesminister Abu Bakr al-Kirbi, sist i mitt och Daniel Öhmans reportage från Yemen. Bilder och filmer från vår resa tillsammans med andra reportage om drönarkriget finns på Sveriges radios hemsida www.sr.se-p1-konflikt. Där hittar ni också många fler program vi gjort om kriget mot terrorn– –i till exempel Yemen, Pakistan, Mali och Afghanistan. Bland annat programmet Det hemliga kriget från december 2011– –där vi intervjuar befälhavaren för antiterrorstyrkorna i Yemen– –och besöker amerikanska specialförband i North Carolina. Ett annat program vi rekommenderar är Drönarna tar över från i februari 2012– det handlar om hur de förelösa flygplanen testflygs på vår egen militärbas, Vidselbasen i Norrbotten. Och till sist vill jag också påminna om att den jemenitiska journalisten Abduleila Haider Shaye fortfarande sitter kvar i fängelse. Mer om honom kan du också läsa på vår hemsida. Konflikt är slut för idag. Har ni frågor eller synpunkter, mejla gärna dem till konfliktsnabelasr.se. Vi finns också på Facebook och Twitter ifall ni vill skriva till oss där. Tekniker var Braddy Jouvier. Producent var Kajsa Boglind. Reporter med mig i Yemen var Daniel Löman Och jag heter Lotten Kolin.